Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Ya ayyuhalladheena amanu taqullaha haqqa illa wa antum muslimun Ya ayyuhan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 Yuslih lakum a'amalakum Wa yagfir lakum zunubakum Wa man yuti'i hawa rasulahu Faqad faza fawzan azimah Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadi Hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sallam Wa syaral umuri muhdasatuhah Fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kullu binaatin dhalala wa kullu dhalalatin finnar a'adzallahu wa iyyakum minha jamaah sidang Jumat rahimani wa rahmatakumullah insyaallah pada kesempatan khutbah kali ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema kufur nikmat sebab kehancuran kufur nikmat sebab kehancuran Allah Rabbuna Jalla wa telah berfirman di dalam Al-Qur'an Wa id ta'azzana rabbukum la'in syakartum la'azi dannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid Ingatlah ketika rabb berkata seandainya kalian bersyukur atas nikmatku ku niscaya akan Aku tambah nikmat tersebut untuk kalian wa la'in kafartum tetapi kalau kalian kafir Kalian kufur, ingkar terhadap nikmatku. Inna azabihilasyadid. Sungguh azaku. Sangatlah keras. Jamah sidang jumat rahimani. Warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ayat di atas mengajarkan kita. Agar menjadi hamba yang senantiasa syukur atas nikmat Allah. Dan mengajarkan kepada kita. Agar, menja agar jangan menjadi hamba yang kufur Atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dari ni'matnya. Karena... Kalau kita ingin menghitung, nikmat Allah tidak akan terhitung berapa besar, berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wa Kata Allah, seandainya kalian mau menghitung nikmatku, niscaya kalian tidak akan mampu dapat melakukannya. Terlalu banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Tetapi kebanyakan manusia hanya melihat zohirnya, tidak punya rumah, tidak punya kendaraan. operasi, sakit pada tangannya pada otaknya, butuh berapa ratus juta untuk berobat sesungguhnya kita semua adalah orang yang kaya apakah ketika ada orang yang datang kepadamu, saya tawar matamu seratus juta, ada yang mau kasih gak akan ada yang mau memberikan matanya mata satunya lagi Telinganya, saya beli 100 juta. Ada yang mau kasih? Enggak akan ada yang mampu. Enggak akan ada yang mau memberikan. Itu maknanya dalam tubuh kita. Itu sangat besar nikmat Allah. Maka hendaknya kita melihat. Buka mata kita. Jangan hanya sekedar melihat. Boleh kita enggak punya apa-apa. Kemudian kita berkata miskin. Tapi lihatlah kepada diri kita. Allah berikan kesehatan. Alhamdulillah. Itu nikmat yang tak terhingga. Dengan banyak ibadah kepada Allah Syukurni saya Allah akan tambah nikmat tersebut Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Dan termasuk syukur Adalah dia Senantiasa memuji Allah Setiap dia mendapatkan riski Berapapun pendapatan yang dia dapatkan Penghasilan yang dia dapatkan Selalu memuji Allah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Alhamdulillah ini rezeki saya Alhamdulillah Allah masih kasih saya rezeki Karena dengan syukur Yang sedikit akan terasa banyak Sebaliknya kalau kita kufur Tidak syukur, yang banyak pun terasanya sedikit Yang banyak pun akan dirasa Di dalam hati ini kurang Maka kalau ada jemaah sekalian Yang merasa kurang, kurang padahal punya penghasilan Punya gaji, mungkin kurang syukur Sehingga hatinya masih gelisah Merasa, merasa kurang dan seterusnya Padahal kalau kita lihat Masih banyak orang-orang yang jauh lebih miskin Jauh lebih susah daripada kita wa Ketahuilah bahawa syukur menjadikannya sedikit Terasa banyak Sebaliknya kufur yang banyak pun akan terasa sedikit wa Di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah Atas nikmatnya Adalah menyandarkan nikmat tersebut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang saya dapatkan Ini adalah Pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebaliknya Termasuk kufur atau ingkar Terhadap nikmat Allah Adalah dengan dia Banyak berkeluh kesah Kenapa saya hanya dapat segini Kenapa saya demikian Kenapa saya kurang dan seterusnya Itu maknanya dia kufur Atas nikmat yang telah Allah berikan kepada Kepada dirinya dan juga termasuk kufur atas nikmat Allah Adalah dengan dia Menyandarkan nikmat tersebut Kepada selain Allah Baik kepada dirinya ataupun kepada orang lain Ketika ada yang mengatakan kepadanya Masya Allah Kamu sudah sukses sekarang Masya Allah kamu sudah kaya Masya Allah kamu sudah jadi orang tinggi, orang hebat Apa dia jawab Ya pastilah Ini karena kerja keras saya Ya pastilah kan orang tua saya begini dan begitu Ini maknanya dia kufur terhadap Makar mina mimba adzarro amasatu layakulun nahdali. Ketika apabila dirasakan atau diberikan kepada mereka rahmat berupa kelapangan, rizki, kemudahan urusan, mimba adzarro amasatu. Setelah dia ditimpa kesusahan, layakulun nanti saya mereka mengatakan, nahdali ini milik saya, ini punya saya. Lupa dia kalau itu semua milik Allah Subhanahu. Keras yang dia upayakan gak ada apa-apanya tidak akan berarti kalau Allah tidak berkehendak. Lalu bagaimana ungkapan yang baik dalam rangka menisbahkan atau menyadarkan nikmat tersebut? Katakan kalau ada orang yang mengatakan kepadamu, Alhamdulillah ini karunia dari Allah. Kemudian sebab kerja keras saya itu adalah ungkapan yang benar. Daripada mereka yang pertama yang mengatakan hm, itu karena kecerdikan saya, itu karena kerja keras saya, ini kufur nikmat. Maka yang benar adalah ucapkan Alhamdulillah ini karunia dari Allah kemudian sebab dari kerja keras saya. Efendisibin Rahimahni, Warahmatullah. Jangan seperti Korun. Korun itu menterinya Fir'aun. Allah berikan kepada dia kekayaan yang sangat banyak, sangat melimpah. Sampai-sampai kalau kita nemuin harta, punya oh harta Korun. Iya, sampai sekarang. Kalau menemukan harta, disebutnya apa? Harta korun. Saking banyaknya hartanya korun seakan. Rizki dan karunia yang banyak. Ketahuilah wa saudaraku, fillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa kufur nikmat itu adalah salah satu sebab kehancuran nikmat tersebut. Kufur terhadap nikmat itu adalah salah satu sebab hilangnya atau hancurnya nikmat tersebut dari diri kita. Maka disebutkan di dalam Al-Koslas ayat selanjutnya ayat 81: "Sakatnabidhi wa bidari al-dhur". Maka kami tenggelamkan peluru Bersama hartanya di dalam rumahnya Semua yang ditenggelamkan Hartanya yang banyak Tidak bermanfaat sedikit pun Kalau orang sudah Diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan pernah kita merasa sombong Jangan pernah kita merasa besar Jangan pernah kita merasa kaya Dengan banyaknya harta yang kita miliki Dengan banyaknya rumah dan kendaraan yang kita miliki Kalau Allah sudah berkandang hari ini jangankan hari ini Ketik ini Allah binasakan Jangan pernah sombong. Siapa kita? Kita hanya dikeluarkan oleh Allah dari tetes mani, kemudian dibalut dengan darah, digumpal, dibalut dengan daging hingga tunggulah jadi kita sekarang ini. Sehingga kita pun nanti akan kembali kepada tanah. Tidak ada yang kita bawa harta sebanyak apapun tidak akan ada yang kita bawa. Hanya amalan soleh yang akan kita bawa di akhirat nanti. Oleh karena itu, Emanisatin Warahmatullahi Wabarakatuh. Di antara syukur kita kepada Allah juga adalah dengan menginfakkan harta tersebut di jalan Allah, menggunakan anggota tubuh kita, nikmat Allah tersebut untuk ketaatan kepada Allah Allah berikan kesehatan, gunakan untuk ibadah Allah berikan harta, gunakan untuk infak di jalan Allah karena dengan infak, orang justru akan bertambah nikmatnya gak ada ceritanya gak ada kamusnya, dengan sodakoh harta menjadi berkurang akhirnya berkurang, tapi hakikatnya bertambah di waktu yang lain Allah akan tambahkan nikmat tersebut berkali lipat Atau takkan Allah tambahkan nanti Di akhirat Itu diantara salah satu bukti Bahawa kufur nikmat akan menghancurkan nikmat tersebut Yaitu kisahnya korun Yang ditenggelamkan bersama harta Di dalam rumahnya, binasa semua Kemudian Di antara Bukti juga Bahawa kufur nikmat Adalah sebab kehancuran bagaimana yang disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim Rasulullah SAW menceritakan terkait tiga orang dari Bina Bani Israel tiga orang dari binak Bani Israel yang pertama Abrus seseorang yang diuji dengan penyakit kulit pada tubuhnya kulit kena penyakit kusta sehingga orang-orang lari menjauh dari dia karena merasa cici orang yang kedua Akrok yaitu penyakit pada kepalanya sehingga rambut tidak ya, tumbuh rambut. Laki-laki yang ketiga akma, Allah yang hilangkan, ya Allah yang Allah hilangkan pandangan matanya. Maka suatu ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengutus orang malaikat datang kepada mereka semuanya. Yang pertama malaikat datang kepada Abros, dia berkata, apa yang kamu inginkan? Maka laki-laki yang terkena penyakit kulit tadi berkata, Saya ingin kulit yang mulus, kulit yang bagus, warna yang bagus. Maka diusaplah tubuhnya oleh malaikat tadi, Maka atas izin Allah, dia sembuh. Maka sebelum malaikat meninggalkan, ditanya, Harta apa yang paling kamu suka? Laki-laki tadi menjawab, unta. Diberikanlah kepadanya, unta yang lagi hamil. Kemudian malaikat datang kepada yang kedua. Sebut ditanya, apa yang kamu maukan? saya ingin rambut yang bagus karena manusia banyak yang lari karena cici dengan saya maka diusaplah laki-laki tersebut oleh malaikat tadi atas izin Allah, sembuh ditanya, apa harta yang kamu inginkan dia menjawab al-bakor, sapi diberikanlah kepadanya sapi yang lagi hamil malaikat datang kepada laki-laki yang ketiga yang buta matanya ditanya, apa yang kamu inginkan Laki-laki tadi menjawab, aku ingin Allah mengembalikan pandangan mataku. Maka diusaplah matanya atas izin Allah sembuh. Maka ditanya pula apa yang kamu inginkan dari harta. Dia menjawab, saya ingin kambing. Subhanallah, semuanya diberi, semuanya ujian. Kebaikan itu ujian, sakit juga ujian. Semuanya yang ada di muka bumi dari kebaikan dan keburukan itu ujian dari Allah. Berlalu beberapa waktu Sampai-sampai dikatakan Satu lembah penuh dengan unta, Satu lembah penuh dengan sapi Satu lembah penuh dengan kambing Berkembang usahanya Hingga kemudian datanglah ujian Allah berikutnya Allah utus malaikat yang sama Dengan menyerupai seorang yang Terputus perjalanannya Ibn Sabil Ya habis bekalnya Malaikat tadi datang kepada yang pertama Yaitu yang dulunya kena penyakit kulit dia bilang, Wahai Tuhan, saya telah kehabisan bekal. Bisakah anda menolong saya? Saya hanya berharap kepada Allah kemudian kepada anda untuk memberikan kepadaku unta agar aku sampai di tempat tujuan. Apa yang dia katakan laki-laki tadi? Maaf, saya mempunyai banyak kebutuhan. Tidak bisa. Maka apa kata malaikat? Sepertinya aku mengenalmu. Bukankah dahulu engkau yang mempunyai penyakit kulit, kusta, kemudian engkau disembuhkan oleh Allah. apa-apa kemudian Allah berikan kepadamu unta hingga kamu punya sekian banyak unta bukan, unta-unta itu adalah peninggalan dari orang tuaku, lihat betapa kufurnya di atas nikmat Allah maka apa kata malaikat kalau kamu berdusta, Allah akan kembalikan engkau kepada keadaanmu semula kemudian malaikat datang kepada laki-laki yang kedua dengan pertanyaan yang sama dengan jawaban yang sama pula, dia mengatakan hada kabir an kabir, ini adalah warisan dari bapak-bapakku dahulu Maka malaikat pun berkata, kalau kamu berdusta Daripada dua orang temanmu yang telah dikembalikan kepada keadaannya semula Ya subhanallah Sangat mudah bagi Allah untuk menghilangkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Satu detik hilang semua Berapa banyak saudara-saudara kita yang punya gedung tinggi, rumah tinggi, mewah Begitu datang musibah Tsunami habis semua Datang gempa roboh semua Datang tanah terbelah, tanah menjadi lautan apa yang kita banggakan dari harta kita? Maka jangan pernah sombong. Selalu bersyukur kepada Allah. Gunakan nikmat yang Allah berikan itu, karena nikmat itu adalah amanah dan itu ujian. Apakah kita bersyukur atas nikmat tersebut atau sebaliknya menjadi hamba yang kufur? Barakallahuliyawalakum fil Qur'anil Azim. Wafanii wa iyyakum bima fihi min al wa dzikirul hakim. Wa taqabbal minni wa minkum ti la watahu. Inna alim. Alhamdulillah. Bassalatu warahmatullahi wabarakatuh. rasulillah, sallallahu wa wa wa muslimin rahimahni warahmatullah. Teruslah berdoa kepada Allah agar diberikan hati yang lapang saat ditimpa dengan musibah, saat ditimpa dengan ujian kemiskinan. Karena dan ansauh nasyuwa iakum saya menasehatkan kepada diri saya dan ikhwah. Jemaah Jumat sekalian, bagi yang sekarang Allah telah berikan kelapangan, kemudahan urusan, hendaknya bersyukur kepada Allah dengan menggunakan nikmat tersebut di atas jalan Allah. Bagi Allah berikan kejabatan, kedudukan yang tinggi, bantu saudara muslim yang lainnya. Mudahkan urusan mereka. Dan bapak-bapak yang punya jabatan di sini mudahkan untuk urusan ibadah kaum muslimin. Karena itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah hamba yang sombong Janganlah menjadi hamba yang kufur Hingga kemudian memberikan kesusahan Menyusahkan urusan ibadah saudara muslim yang lainnya Mudahkan urusan saudara muslim yang lainnya Apalagi dalam masalah ibadah Wallahu ta'ala alamu bisawab Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat Wal muslimina wal muslimat Al ahya'i minhum wal amwat Ya qaddi al hajim fa da'anna dhanban illa ghafarata wala daynan illa qaddaitah wala aduwan illa qasantah allahumma rabbana afrigh alayna sabra wasabit aqdamana wa ansurna ala qawmil kafirin allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah allahumma rabbana aslihna wa aslih lana allahumma aslihna wa aslih lana umurina allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu alla anta astaghfiruka bilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh